Să fie un singur trunchi, secunda noastră, Pe două ramuri, luna sprijinind. Și foșnetul orașului, mai altul Și mai smulți ca marea din culoare, Jos la diguri, să fie bătut oprind Cu un impuls, stâlpită ceri înaintând, nesiguri. Să aud cu o frunză, cu o rădăcină, mi-ar fi plăcut un anotimp sever, când ultimele ghețuri se dezbină în ele însele, și nu au loc și pier. Lectura Maia Martin